פרק ז' כי יביאך, אדוני אלוהיך, אל הארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיטי, והגרגשי, והאמורי, והקנעני, והפריזי, והחיבי, והיבוסי, שבעה גויים, רבים ועצומים ממך. ונתנם, אדוני אלוהיך, לפניך, והיכתם. אחרם תחרים אותם. לא תכרות להם ברית, ולא תחונם. ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, ובתו לא תיקח לבניך. כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרא אף אדוני בכם, והשמידך מהר. כי עמקו תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, ומצבותם תשברו.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 כי מאהבת אדוני אתכם, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא אדוני אתכם ביד חזקה, ויפדחה מבית עבדים, מיד פרעה, מלך מצרים. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דורו. ומשלם לשונאיו אל פניו, להאבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. באהייבך, וברכך, והרבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, דגנך ותירושך, ויצהריך, שגר על אפיך, ועשתרות צונך, על האדמה, אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים. לא יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך. והסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מדווי מצרים הרעים, אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם? לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה, אשר הוציאך אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים. אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירעה ישלח אדוני אלוהיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. ונשל, אדוני אלוהיך, את הגויים האל מפניך, מעט-מעט. לא תאכל כלותה מהר. פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה, עד השמדם. ונתן מלאכיהם בידיך, והעבדת את שמם מתחת השמים. לא יתייצב איש בפניך, עד השמידך אותם. פסילי אלוהיהם תשרפון באש. לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו, ותעב תתעבנו, כי חרם הוא.